Далі Володимир Великий з Христом, той, що шукав і знайшов віру в Христа, і всіх похрестив водою Дніпровою. Росте, розгортається і бушує Володькова оява, далі і далі простує Він у далекий світ: жахи, кров, розлючені звірі, ноги красуні. Молоденька, свіжа, з променистими небесними очима красуня. Нагло загорілася і палає вірою до Христа. Її кинули до темного льоху, глибокого і страшного. Зі стін скапує брудна і слизька рідина, Під ногами повзають ящерки і жаби. Над нею у світлиці з мармуру і золота Красунь-поганин приносить жертву стрункому З мармуру Богові. Над ним золотий диск, сонце вдаряється в диск, і розсипається тисячами різнобарвних скалок. Перед ним кадильниця з бронзи, і з нею підноситься кадило. Кілька нагих одалісок танцюють танець, і сипляться ружі, що на них ще живе роса. Дзвінок. Нечутно входить чорний раб. На його валькуватих, мов з базальту, тесених руках красуня з льоку. Красунь потягається, мов тигр, на своєму пишному зі ложі. Ніздрі його, подібно, як у розігнаного коня, виграють, очі мліють жагою. Раб підносить красуню до його стіп, садовить її на золотому троні, а сам нечутно зникає. Але красуня не сідає, вона стоїть струнка, хистка і прозора, довгі тонкі руки звисають додолу. Голова похилена, світлі повіки урочисто криють зір. Красунь зводить очі на удалісок, ті ловлять його бажання і розчиняються в просторі, мов би, хмаринки. «Панно, – каже Красунь, – а його лати горять золотом, – ти найкраща з найкращих, красо, якої не бачило сонце, коли воно зійшло на свій мармуровий шлях. Хоч золота і самоцвітів. Хоч розкіш з неба і богів, хоч влади наді мною і над царством моїм, поклонися лише Богові, і все тоді станеш, і станеш моєю нареченою. Красуня поволі зводить на нього свої синні, променесті очі. Коли б сонце зійшло серед ночі, або ружі розцвіли на снігу, і то не було б більшою несподіванкою, ніж вони. Тихий, дзвінкий, прозорий голос. Моїм нареченим Христос, без золота, без самоцвітів, володар над володарями. Ти не знаєш, дівчино, проти кого виступаєш. Моїм наказом коряться сто народів. Моїй владі слухняні звірі в джунглях, птахи в небі, риби в океані. Одначе, володарю, ти не віддаси своїм богам одного волосу з твоєї голови. Я ж готова віддати своєму всю мою молодість. У чому ж сила твого Бога? У Його вічності. Красунь звіріє. Топнув ногою, ляснув у долоні, ніби з-під землі з'являються чорні, мов раби. Трать її до смоли. Намотайте на коло і викиньте рештки тиграм, присвяченим Богам. Красуня з усмішкою приймає присуд, Іде вогонь. Їй вважається її Бог величезний, терпеливий. Вона розмовляє з ним лагідно, мов з коханим. Їй нічого не болить. Настя вже давно спить. Матвій обернувся на другий бік. На столі розчинена на хліб, укрита кожушком діжа. На другому кінці маленька, третій номер, нафтова лампочка. Перед нею книжка над книжкою Володько. Щоки його горять, в очах бринять гарячі вуглики, що час від часу зриваються і падуть униз, ніби ті метеори, що літають у просторах і падають в океани.